cari amiche, cari amici, bentrovate, bentrovati a Radio Alma Bruscellando. Martedì sera c'è diluvio. Sì, è il diluvio universale. È il primo freddo invernale, il diluvio sì. di 100 anni di solitudine. Eh, eh, ecco, ecco, non ci volevi, eh? Di noi, dopo di noi, prima il diluvio. 100 anni, anni di Bruxelles, va là. Sì, eh, no, in 80 anni a Bruxelles siamo sotto acqua di 100 metri, scherziamo così 100 metri. Mamma mia. Beh, dai, comunque non ci possiamo lamentare, finora abbiamo avuto un autunno molto sobrio. Molto? Sobrio. Sì, sei sei molto diplomatica, hai cominciato con cari amici e cari amici, <ride> approfittando <diciamo, ride> anche dell'euro corsione dell europea che già in inglese mette he o her perché eh trattate di Sbona, eh, vedo, sei dire... molto introdotta, eh. Di buona sera. Poi c'è progressi. Cari. <ride> cari audio telespettatori, cioè perché sono audio da lontano, Telos. E quindi audio telespettatori, mica solo telespettatori, ah, quelli che vanno alla TV. Ma cioè sono delle non eh, non rende bene l'idea. Infatti eh, no, ma che si dice eh, telespettatori dei di degli internet, come possiamo chiamarli? Oh, allora. <ride> Re dei eh, spettatori. La pre... rete spettatori. Sì. La rete spettatori mi piace molto. Rete spettatori. Avete spettatore. No, ma che da spettatori non è non è completo, perché eh, infatti in televisione Eh, c'è una parte della verità. E visione da lontano, ma quando dice spettatore da lontano, cioè eh, che ne so io, ogni volta vado a teatro, se mi pago di poco, mi metto sono un tele spettatore che mi metto sempre in fondo, quindi. <ride> e in caso non tele spettatore, cioè. Ah, Seria sempre qui po'. con bruscellando, Daniel mi eh, regia sì. e avete potuto ascoltare anche quindi una quinta voce che è quella di un ospite che ritorna noi tutti di brucellando siamo felicissimi Serena Stefani che era stata con noi alla fine di eh, giugno. Eh, Serena benvenuta, bentornata. Sì. E questa sera riparliamo un po' più nel dettaglio perché la volta scorsa ne avevamo parlato così a eh, un passa eh, di questo tuo ultimo eh, lavoro che Anfa eh, da Freak Serena, prima di ehm, soffermarci sul libro, a qualche lettura e magari poi a commentare il contenuto del tuo scritto, eh, vorrei raccontarci un po' del tuo percorso personale che ti porta qui in Belgio, perché sei anche tu come noi, insomma, figlia di quell'emigrazione giovane che ancora lascia l'Italia per trovare una dimensione altrove. Però tu sei stata molto più coraggiosa di noi perché te ne sei andata nelle belle Fiandre della città di Gadi Carlo V, quindi ah, insomma, sì. non è di quelle scelte di diciamo più consu abituali alle quali almeno noi siamo abituati. Quindi siamo tutti orecchi, ti ascoltiamo, raccontaci raccontaci qualcosa in più. Però volevo ecco, prima sì. Ricordare che ieri si era bene, c'è stata una presentazione sì. di un libro interessante di Isabella Borghese. Poi ne parliamo perché c'è il c'è eh. il follow up. C'è il follow up. Yes. Però in questo caso proprio perché hai sei tu eh, che hai so, dato attura allora e eh, non è colpa mia, ha dato allora attura perché vai. hai detto una emigranta, ha avuto il coraggio di andare a gan. Vedere se si parlava appunto di ehm um, il titolo Sovertire del diluvio, diluvio, sempre in tema eh no, del diluvio quando siamo, eh? siamo Sì, e inizia racconta la storia dei lavoratori dell'Ispra, i precari dell'Ispra che sono saliti sul tetto per poter ottenere una proroga del loro contratto o comunque una uh, sistemazione della loro vita professionale che è assolutamente in sospeso in bilico e quindi poi ieri eh, a, a, dopo la presentazione si è aperto un dibattito uscire o non uscire rimanere in Italia andare via eccetera e, e chi di voi ha potuto vedere ieri sera cari tele ascoltatori questo è preciso spettatori a eh, speculo a guardare insomma vabbè tele ascoltatori eh, ieri sera c'è stato tra i tre vieni via con me ah. e alla fine proprio c'è stata questa lettura dell'elenco vieni via vado o resto e il Ieri sera in qualche modo abbiamo parlato dello stesso tema, cioè rimanere in Italia o uscire. Andarsene via, quando non si trova spazio o rimanere in Italia e lottare per trovare lo spazio. Insomma, questa è un po' una diatriba. Io non ho la risposta, una volta tanto non c'ho la risposta, perché credo che sia perché non c'è assolutamente personale non c'è non c'è non, non credo ci sia però possiamo quantomeno raccogliere quello sì un'opinione sicuramente e quindi ecco io ti lascio parlare con anche questo spunto in più ma io sono venuta in Belgio per non, non per ragioni professionali quindi per ragioni sentimentali Allora mia un percorso un po' diverso e poi ho cercato la sistemazione professionale insegnio italiano nelle Fiandre. Per questo poi io tutte sono tutte le sere impegnata, non posso partecipare a queste cose interessanti, ne vedere avrei voluto vedere la trasmissione, ma ero appunto a scuola, ho ricominciato. Uh -huh. Quindi eh uh, Questo tema di restare o venire via si ritrova anche nel libro, però in questo caso non è Italia o Belgio, ma è addirittura Europa o Africa, no? Quindi rimanere nel mondo consueto europeo o tufarsi sempre per ragioni sentimentali o ideali in Africa, quindi c'è sempre anche qui ritorna macroscopicamente lo stesso tema. Io direi restare in Belgio, per quanto riguarda <ride> la <il> nostra piccola, <ride> perché l'Italia è molto bella e tutto, però io personalmente ho trovato una dimensione di libertà diversa qui, uh -huh. qui in Belgio, di diverso, lontano dall'utero familiare materno e familiare. La patria, secondo me, si riscopre lontano. Eh, diventa mm -hmm. più più interessante. Anche. Libertà perché lontano dall'utero o non lo so. È è la conseguenza di, di allontanarsi dall'utero o no? La libertà Secondo me sì, almeno per la mia esperienza, sì, provarsi in un terreno diverso, una lingua diversa, anzi lingue diverse, cultura abbastanza diversa, società diversa, provarsi con le proprie forze, quindi senza tutti gli appigli che uno ha in patria. E quindi riscoprire la patria come una sorta di era lontano tananza. Questo che parliamo di Telos dall'inizio. Scusa, è una musa che ispira. No, ma io sto parlando di Telos dall'inizio della trasmissione, ecco, sì, da lontano chiudere. si riesce a vedere qualcosa, cioè uno riscopre i papere radici allontanandone, se proprio perché riesce a capire che si così. scontra con la differenza. E la differenza si può solo notare se qualcuno ha un punto di partenza. Almeno e allora vera differenza. Sì, sto pensando <ride> ai Derasini. Al concetto di essere derasini. De Rassiné funziona bene se appunto uno ha chiare le proprie radici se no se mh, non si vi può vi chiamare è. De Rassiné è continuamente la ricerca io credo che però il De Rassiné e le radici sono fondamentali De Rassiné è un momento solo un aspetto del fatto di allontanarsi dall'utra perché l'altro aspetto è quello che avendo le radici allontanandosi si può anche riscoprire un vecchio mm. tema che però è sempre stato sotto a Brusselando che è quello del, del viaggio, viaggio. Mm. e quindi noi sappiamo dove andiamo solo se sappiamo dove siamo partiti certo perché se uno dice dove sei partito non lo so che viaggio stai facendo non lo so perché se non so dove sono partito invece uno sa dove è partito esatto sono partito dalla stanza di qua posso andare da un'altra parte quindi ecco, una, dare una direzione non solo a, a, alla propria vita ma proprio a se stessi ma il dibattito che era emerso poi ieri sera curiosamente a fine serata ci eravamo già salutati e avevamo già anche addirittura chiamati tirato le conclusioni e poi si è riaperto il dibattito nel dibattito. E c'era un punto che mi aveva colpito molto, che era un po' comune a tutti i presenti e eh, c'erano under 30, c'erano, insomma, magari pure persone un po' più anche over 30. Più, per insomma, fortuna, più adulti, insomma, sì, era un dibattito comunque quello che si poteva vedere tutto sommato intergenerazionale che a un certo punto nella vita di a me gliutti presenti e forse anche dei presenti che si ritrovano qui questa sera c'è un momento di rottura o perlomeno lo si percepisce come tale eh, nel quale si scglie e la scelta ti porta a lasciare le certezze per andare incontro alle incertezze, per andare incontro ad un futuro che si tinge come per alcuni dei presenti di ieri sera di di ideali, di valori, di nuove prospettive, di prospettive che in Italia per esempio apparentemente eh, sembrano essere negate, è il caso di una ballerina che giustamente ci diceva che in Italia non avrebbe trovato o comunque non aveva trovato fino ad allora spazio che invece qui si trova felicemente diciamo coinvolta in mille e una eh, attività e la riflessione che poi facevamo tristemente è che l'Italia terra di arte, terra di cultura fuoriera da sempre insomma, e Firenze poi Credo simbolicamente una delle terre che meglio rappresenta questa eredità italiana sta perdendo anche questa sua peculiarità. Cioè, non scappiano non scappano più solo le menti intellettuali, insomma, tanti, spesso si legge nei giornali e di recente è stato anche lanciato un sito, vedo proprio da Repubblica che racconta di tutti coloro i quali partono in Italia, il paese ha ancora tra i 27 col più alto col più alto tasso di emigrazione della fascia compresa tra 25 e 35, il che la dice lunga comunque poi su tutta un'altra serie di cose, ma non entriamo nel sistema nel merito, diciamo, del sistemità. E quindi emigrano anche le arti. E e questo è, è è triste perché perché ci rendiamo conto allora che probabilmente ci sono tante scelte che sommate probabilmente ci portano a insomma a, a dover partire ma forse questi sono viaggi forse forse è necessario che sia così forse non lo so insomma penso che sia un dibattito aperto non possiamo ovviamente tirare conclusioni per nessuno perché poi come dicevamo ieri sera ognuno ha un proprio cammino ha un proprio percorso quantomeno razionale e razionale magari un disegno può esserci non esserci può essere un po quindi parlare poi questa sera di quest'altro tipo di viaggio è eh, Poi ci racconterà del suo ultimo viaggio in Africa. Mi ricordo di andare in Africa ad agosto, giusto? Sì, sì, ah, sì. La memoria ancora funziona bene. Ehm e di questa dimensione che poi si trova che ci che ci si ritrova all'estero che tutto sommato ci fa rifiorire. Almeno questa è la mia posizione, non abbiamo cognomi illustri di quelli che, sai, hanno le amicizie che mm. sono tutte persone oh, no. che ci si è fatti il nostro cammino, la nostra strada e abbiamo deciso ad un certo punto che valeva la pena tentare la propria sorte qui. È e forse come come dice sempre mia nonna, la fortuna aiuta anche gli audaci. Torniamo a Serena, quindi tu Fortuna audace sei you what. Grazie George, come farei io senza di te, senza le tue chicche. Così è. Ecco, <ride> così è. Fa, faresti molto meglio, In secondo giro, me, vero? E eh? faresti molto meglio. No, assolutamente anzi. Allora, quindi tu inizi il tuo percorso, quindi per amore, questa poi è un'altra scelta che a un certo punto sì. si fa, perché l'amore è così, insomma, non ha regole, al contrario no. di tante altre cose dove possiamo inventarci delle regole, l'amore non ha regole e no, però ti dà questo slancio, no? Però ci dà lo no? slancio di accettare anche le difficoltà di affrontare l'alterità. Uh, questo sì, eh. Mm. No? E com'è stato il tuo primo approccio nelle nelle Fiandre? Il tuo primo ricordo, hai ti è rimasto qualcosa, insomma, del del tuo arrivo a Vian? No, ah, cioè, questo poi dal punto di vista, io è uno shock un, sì, un, un shock culturale, un buon shock culturale, ovviamente. Sì. Ok, allora parliamo di questo shock. Bazzo, <ride> ma insomma, non è molto interessate forse perché ma, io sai, ero anche, insomma, avevo una famiglia che mi aveva accolto, sicchero anche era una situazione anche protetta, all'inizio soffocante, poi Quindi diciamo che poi il mio rapporto con con le Fiandre ha avuto diverse fasi, diverse ho avuto sfumature. anche delle crisi e uh, sarei tornata anche volentieri in Però, Italia. Oh, sì, in Italia. No, in realtà sarei andata in Africa. Ah, ecco, quindi <ride> sì, la, la terza via, vedi? Sì, C'è anche la, la terza, terza via, via. <ride> allora, ultima mia alternativa, Di, dietro l'angolo, dietro l'angolo la terza <ride> via. Però insomma, poi io Beh, c'è però... la te... com'è? C'è la tesi, c'è la <ride> la tesi, l'area lì e c'è il prossimo che <ride> <ride> è proprio cosa. <ride> Invece so poi ho di nuovo un amore in Italia, quindi diventa ah. ancora più complesso. Ah. Quindi Sì, ah, la vita, però non tornerò, anzi. E eh, lui, no. e eh, lui infatti lo voglio convincere a venire qua, a buttarsi lui. Adesso, insomma, basta buttarsi, eh. Ora ah, no, no, c'è un certo un certo punto quello che mi si butti Adosso a me A un certo punto In effetti Insomma Bene Noi lo salutiamo Insomma Speriamo di Insomma Caro amico Di, di poterti Di avere presso a Bruxelles mandando quella immagine. No, perché... no, no, scusa, non, cioè stai già vedi questa si chiama in capita, no. non lo so, spera, spera. Cioè, ma forse in Italia potrebbe essere uno scoop qui proprio qui, di scampo. Ma no, non, non sarebbe stata hai nessuno, nessuno no, scoop. Beh, no, è vero, no vero, proprio. Beh, la vedo. Però e dicevi... Cose sono eh, sì. <ride> tu dicevi che non rimasta molto italiano. Tu dicevi però, uh, vorrei benissimo, vorrei che qualcuno sbuttasse si addosso a me. E l'Africa si è buttata addosso a te o viceversa? Diciamo no, i... in un primo momento sì, però poi non mi ha veramente accolto come io avrei voluto e da qui poi nascono anche i libri che poi parlano un po' di questo. Però diciamo che sono arrivata a una sintesi diversa, perché io per progetto non vediamo come è stata, ma adesso è un po' reciproco su un altro su un piano solidale, diciamo, e non più solo ed esclusivamente erotico sentimentale. <ride> Mi sono dovuta accontentare, beh, però ho cercato altre vie. Eh. eh beh, questo almeno dimostra che quello che dicevamo prima che poi ci sono i percorsi e che iniziamo questo viaggio sapendo bene che cominciamo in un certo punto, sì. ad un certo momento e che andiamo verso e poi ci sono le insomma i cartelli stradali con le indicazioni e a volte si mm. prende Iaonde altre volte il passaggio è che si finalizza la bianca in Africa Ma no? questa fusione dei due mondi Ah, Ma un fan d'Afrique è diverso però da Caverna no, l'ultima volta uh, avevamo letto poi varie poesie da, da Caverna invece un fan d'Afrique è una pièce teatrale uh -huh. come mai la insomma cambiare genere? e per una tua esigenza personale, insomma, un confrontarsi con un altro stile, insomma, oppure avere la possibilità di scrivere di più, visto che spesso la poesia, insomma, è un po' avara e quindi mm. sai tende a nascondere molto sì. spesso per queste delle sensazioni. Questa è una delle ragioni, volevo dispiiegare la storia in una maniera più o meno la stessa storia, però una continuazione. La volevo ti spiegare in una maniera più forse chiara per per per perché non costituzione nel senso che i personaggi non non spiattellano, eh tutti i loro sentimenti, i loro propositi eh stanno lì anche a non dire e questa la tensione che dovrebbe venire dall'opera e uh, prima delle vacanze sono stata nell'Limburgo uh, e ho visto le prove di una compagnia teatrale che leggerà perché uh -huh. venerdì 12 c'è la presentazione de del libro Poi a gala fine per le conclusioni e ci saranno anche delle letture di questi di questa compagnia teatrale che si chiama La barca dei comici e ha un impatto questo di desiderazione politico appunto ah. vita intorno alla cultura italiana di, di tradizione anche vicino appunto alle è delle Accli, però insomma, hanno una coscienza sociale molto forte, sono stati vicini ai minatori, ah, o poi insomma, nelle fabbriche e quindi c'è proprio questa unione di coscienza e lotta sociale e cultura, eh, italiana e mi è piaciuto molto, mi piace molto quel quel posto e quell'ambiente. Quindi fanno anche teatro in italiano e hanno accettato di leggere quasi per intero alla presentazione la pièce sarà solo una lettura, quindi non sceneggiata, però con tutti i personaggi e quindi solo validi. Sì, no. Poi se è scritto anche con un'intenzione significante sentimentale, almeno con una verità. Poi la qualità letteraria naturalmente è naturalmente un'altra cosa, per non stammi a, a giudicarla, però diciamo è scritto almeno con verità, con con sentimento, non tanto per scrivere quando l'ho scritto e questo negli attori è venuto fuori e quindi è venuto fuori il senso, almeno di quello che io volevo esprimere e veramente è stato molto emozionante, anche per loro credo davanti, farlo davanti a me. Uh, è stato particolare, poi ne abbiamo discusso, abbiamo capito, su cosa ho detto, su trattare concretamente per mandare che appunto un domani possa essere rappresentata tutto questo viaggio. Non sono abituata a parlare, non ho mai parlato. Se sei venuto da tanto lontano per ritrovarci, beh, ti dico che tutto è finito. formato il pezzettino che mi piaceva <ride> sì. e che si collegava a quello che stavi dicendo. È bravo George. Eh Il viaggio poi è un tema a noi molto caro, quindi Bruxelles nasce proprio con questo tema. E eh, danza di parcorsi, magari tu mi breve dire. Sì, è la storia di è un po' la continuazione di Caver. Beh, è la storia di una donna che ha avuto nel passato una storia travolgente con un africano, però nel contesto europeo e poi è stata abbandonata, addirittura era stata abbandonata incinta, questo bambino l'ha perso e quindi è rimasta anche con il lutto eh, di questa morte del bambino non non ancora nato, mai nato e poi si è sposata, però non riesce a trovare la sua dimensione, la sua felicità, sempre nel ricordo di questo amore utop. Mm. C'è questa visione anche la protagonista di Caverne la aveva mm. e, e, e ci sono naturalmente dei riferimenti autobiografici, ma, ma no, i personaggi vanno oltre, naturalmente molto oltre. Come sempre, sì, certo. Per sempre, sì, per fortuna, eh, mi dicono, mi dice mia sorella, cioè, per fortuna non sei il mostro che hai <ride> rappresentato. <ride> è Maratha, sono un distomo nel senso che pensa che il mondo qui in Europa e in Occidente sia un mondo post nucleare. Nel senso anche se la bomba non è scoppiata, è, scop è scoppiata, è eh, la bomba naturalmente in Giappone, ma anche se poi non c'è stata la guerra nucleare, in un senso, cioè ha detto che è un un girovin, un perdersi, dove ossia tutto si ripete in modo infertile e lo lega anche alla sua infertilità, al fatto che non riesce ad avere figli, o non può avere figli e vede tutta la vita in Africa. È una follia naturalmente, ma vive di questo e, e e lo è il legato la vita legata anche a questo amore, perché la vita in Africa, perché lì la storia può secondo lei ricominciare senza gli errori, è un mondo utopico nella sua visione e ha trovato lì un uomo eccezionale, c'è anche questo mito dell'uomo eccezionale africano perché è un uomo un intellettuale, un ateo e questo è rarissimo in Africa, è una specie di monstrum anche, anche in lui. Italia. Sì, però lì ancora tu che c'è questo mistero. Allora pensa di formare questa coppia eh, questa coppia eh, salvatrice del mondo. È un po' un invasata, questo è chiaro, <ride> anche se si trattiene, quindi questo invasamento è nell'interpre, cioè viene interpretato, certo, è, è interpretabile così, è una però tensione. Sì, ho un'attenzione, esatto, però di fondo c'è questo. Ma questo dalle dalla possibilità di creare il dramma, chiaramente. Cioè è eh becchiaccio, eh, se non c'è tensione, non c'è sintesi. Ecco, non ha un personaggio piccolo borghese, questo no. Invece il marito sì. E allora si scontra anche con la sua moglie. E stavolta è incinta del marito. Ah! Mm. Allora si trova in una contraddizione, cioè Vive in questo mondo dove tutto è sterile, dove tutto è già stato detto, tutto è stato pensato, secondo lei naturalmente, però è incinta. Allora non vuole partorire questo figlio qui senza il suo ex amante. E eh, Quindi va a partorire in Africa. Poi non partorirà, però perché ah, okay. è incinta i primi mesi non viene detto, ma insomma si capisce perché non si vede poi la pancia. Va là e lo vuole riconquistare, vuole a questo progetto guana che lui l'arena. E se disegno. disegno, il disegno si scontra sia col marito che con lui che <ride> non crede. Ecco, non sono per niente d'accordo. Però come fa, per questo si chiama progetto con la P maiuscola nel nel nella PS viene chiamato così come fa a ricatturare questo ex amante? Naturalmente sa che non può andare a fargli questa proposta nuda e cruda. Tu pure così, penso che appunto gli direbbe "Ma sei pazza", come poi le dirà comunque, ma imbastisce con i soldi del marito che è un influente, un figlio di industriale, un industriale lui stesso, insomma un uomo influente qui in Occidente. E e spiegato in dettaglio. Viene sempre chiamato il progetto la Pimesco. E in modo anonimo lo propone a questo suo ex amante che è un grande ambizioso e quindi eh, accetta subito anche in modo anonimo di eh, ricevere questa grande somma per realizzare qualcosa nel suo paese. Tra l'altro questo progetto gli darebbe eh, carta bianca e lui può fare potrebbe fare quello che vuole, quindi accetta Questo denaro da una misteriosa finanziatrice, che è lei, Emanuele Zichiano. E a quel punto lei è una fisica. Perché se non è il bambino di mio marito, io blocco tutti i soldi e ti faccio fare una figura. E ti faccio vedere perché lui ormai chiaramente questo progetto sta andando avanti, lui si è compromesso, eh, ha messo in, insomma, ha distribuito ruoli, sai, in Africa con me, eh, cioè tutti i clan che sì, che che, sì, che sì. puppano anche loro giustamente perché dal da questi soldi occidentali. Quindi insomma, ha messo ha messo in moto tutta una macchina e farebbe un per il suo carattere orgoglioso e ambiziosissimo una brutta figura. E poi lo vuole questo denaro, vuole gestire questi soldi, vuole fare qualcosa per il suo paese, perché lui è anche uno piuttosto patriottico. Così e lei pensa di ricattarlo in questo modo. Però arriva anche il marito in Africa che ha scoperto paga almeno cosa eh, è capire anche. questi finanziamenti <ride> esatto come vengono utilizzati. Però lui all'inizio siccome è un uomo anche molto buono, anche se è un cretinotto, diciamo dal punto di vista ideale, però è un uomo buono, all'inizio non non voleva non sapere niente. <ride> sì, insomma, all'inizio diceva no. bene se mia moglie che era sempre depressa si interessa finalmente a qualcosa, si muove, non voglio sapere dove vanno questi soldi all'inizio all'inizio però poi scopre anche lui che lei è incinta. La vede partire così all'improvviso per l'Africa, a quel punto segue il bambino, diciamo, non i soldi, eh, perché è un uomo anche sentimentale, Beh, ci mancherebbe, un figlio. E a quel punto vuole invece sapere che cosa sta succedendo e rimane naturalmente sconvolto di vedere che lei ha proposto il progetto e tutto al suo ex amante. E allora lui stesso minaccia di bloccare tutto se lei non ritorna con il figlio in grembo in Europa sicché e c'è questo triangolo conflittuale bloccato perché ognuno resta nel suo proposito lei col marito non ci vuole tornare il figlio non lo vuole con lui l'ex amante che si chiama Lums non ha intenzione di riprenderla eh, e tenta di mandare grandi c'è un terzo che gode da qualche parte C'è un tesso che un quarto in questa cosa di Bode. C'è un giovane mm. ecco segretario. Ho <ride> <ride> no, però eh, in questa cosa non c'è una storia d'amore, c'è però un giovane segretario eh, che sarebbe disposto si <ride> di lui, eh, che lo segue, passo passo ha imparato tutto da da lui, da questo uomo eccezionale e che interviene alla fine, che osserva tutto, osserva tutta la vicenda, osserva tutti i conflitti e interviene alla fine sbloccando la situazione, ma in un senso un po' paradossale, nel senso che appunto, eh conflitto finale in cui tutto resta poi uguale, in realtà non succede niente nella PS, se non all'interno dei personaggi e nel nella dialettica tra loro Quindi non lei Emmanuel, che è la protagonista, non sa cosa fare perché non può tornare in Europa, non può rimanere in Africa col suo ex amante. Cosa fa di questo bambino? Infatti lei poi alla fine in un monologo delirante dice "Perché metterti al mondo se questa è la situazione?". Allora lì interviene Medi e la chiama mamma. Cioè gli trova un lui stesso una maternità, gli dice "Guarda mamma, io non ho la salvezza per noi, però ti posso portare via" a questo triangolo bloccato il segretario sarebbe il segretario si chiama Medi e la porta via dalla scena quindi non c'è la storia d'amore ma diciamo lui la sceglie come madre putativa dice io mia madre non l'ho mai conosciuta sono orfano e allora scelgo te come madre anche se non hai mai generato e la porta via dalla scena e la rivediamo alla fine nell'epilogo diventata strega Quindi in realtà non gli dà una salvezza perché è impossibile, una salvezza lei una non vuole la vuole. Esatto, non la vuole. Questo è chiaro. Lui eh, le fa fare questo percorso, le fa fare questo percorso mistico, diciamo, così un po' strano e lei si sostituisce alla strega che era andata a visitare al centro della chiesa il pezzo che ha letto, mm -hmm. che è stato letto in cui la strega dice tutto è finito, ormai non, non non non non puoi trovare niente qui in Africa, le dice praticamente. E lei trova qualcosa, non come donna, quindi non trova un uomo da prendersi con cui allevare il figlio, ma trova il suo ruolo fu come me elemento esterno alla società, diciamo, come appunto strega come figura al limite, limtrofa di confine tra l'essere accettata dalla società e essere espulsa e rinunpa consapevolmente perché la sì. società non l'aveva rigettata quindi no. la sua è una scelta consapevole c'è cioè sì, sì. consapevolezza da un lato e scelta dall'altro sì però è un po' spinta dai suoi è una specie di baccante cioè è spinta dai suoi fantasmi interiori perché non è vero che la società non la rifiuta ma Lei si sente rifiutata perché non può realizzare questa utopia, cioè non può finire col suo ex amante, non vuole stare col marito perché dice io non posso appunto tornare in occidente perché il mondo continuerebbe com'è. Invece lei ha l'ambizione di cambiarlo questo mondo alla sua maniera, ecco, eh, sì, ponendosi come protagonista, no? Che poi forse è l'ambizione di tutti quelli che vogliono cambiare il mondo, cioè essere i protagonisti di questo cambiamento arammente, sennò no che il gusto ci sarebbe. Ma no, no, sicuramente <ride> come in una pièce teatrale c'era la prima donna dramma. e poi ci sono No, ma ehm, cambiare il mondo penso che tutti io ricordo 17-18 anni, ma forse fino a 20, 21, penso c'era Nellie George di voler cambiare il mondo, magari non andando fin in Africa, ma nel piccolo, penso che chi come me, penso pure come George viene da piccole realtà di paese, c'è sempre quella C'è sempre qualcosa che ti spinge a dire "Ma io se potessi farei ma così". Ma Mari. Eh. Era il bro, era il discorso della missione che facevamo ieri sera alla presentazione sì, ritorna, del libro. Ritornano, sì, ritornano, ritornano di sì, ritornano nuovamente queste tematiche, ovviamente in, in questo libro colpisce quell'altra dimensione che è una dimensione ovviamente intercontinentale in una terra sicuramente Diciamo che non è da tutti sognare di andare in Africa e cambiare il mondo. Diciamocelo. Perché voglio dire no. che che se ne dica, c'è questo ulteriore dimensione che noi l'abbiamo vista solo da un punto di vista magari fisico, quindi di continente, però c'è l'aspetto la, culturale, c'è l'aspetto linguistico, c'è quello sociale, di integrazione, di accettazione. E quello che mi colpiva però è il passaggio che tu dicevi prima sul sentirsi estraneo ma molto spesso noi sappiamo che questo è un sentimento che forse nuovamente penso tutti abbiamo almeno una volta provato nella nostra vita, rispetto mm. ad un modello di società, certo, come quello attuale, soprattutto che non condivido, non condividerò mai eh, che spinge all'estremo poi alcune conseguenze. Allora o lo si accetta oppure si dice no, non lo accetto e vivo a modo mio. Questa è un'interpretazione che poi ovviamente si deve plasmare rispetto al modello nel quale noi decidiamo di vivere. Chiaramente invece il tuo è un protagonista letterario dove gli spazi certo. temporali, poi fisici stessi di di rappresentatività tendono ad allargarsi, a restringersi, poi a seconda dei punti di vista, quindi c'è più plasticità fa che vuol eh, questo di vivere a modo mentre interessante perché è quello che vorrebbe fare lei. Chiaramente tutto è allegorizzato, cioè, diciamo, eh nel nell'opera. Vivere è proprio quello che vorrebbe fare Manuel, vivere a modo suo vuol dire andare in Africa, prendere quest'uomo, formare questa coppia mista, questa sintesi dei due mondi. Questo è vivere a modo suo senza i compromessi, poi invece della realtà. Però affari nel diavolo è la tutta incrusca e <ride> Ginevra. Ma senso che Se da, da come ha eletto sembra che lei cerchi di riconquistare l'Africa, ma attraverso dei mezzi occidentali. Quindi entra col piede sbagliato nell'Africa ci grande fare una sintesi che però è una sintesi estremamente sua ed esclusivamente sua. È la perché sua via. Sì, è la sua via, ma è una via che che che è è solo sua. Sì, è solo non sua. è nemmeno attuabile, perché proprio no. sono i mezzi che sono sbagliati e quindi alla fine è relegato. Ne parte con mezzi non suoi. Ovviamente si sono relega. I mezzi che sono sbagliati, però in effetti è realistico, nel senso che è il paradosso che ci troviamo di fronte quando andiamo in Africa, no? Anche per noi, vuol dire anche a un livello molto più banale andando, come vado io, con dei progetti di cooperazione o come volontariato cioè puoi entrare almeno proprio come prima chiave come entrata dalla prima porta in questo modo, ecco eh, i tuoi mezzi occidentali offrendo qualcosa o fi, fi, in questo caso fingendo di offrire qualcosa, a parte i soldi c'erano davvero anche nel progetto di di Anfa d'Africa. Purtroppo è così, non ci puoi andare in modo diverso, non so come, difficilmente. Cioè mm. c'è un, un un aspetto di con di di scambio anche materiale, eh. Per Ma cioè la sfida poi, eh, questo plurielmento <coughs> che insomma, cioè sicuramente si entra di solito nelle situazioni difficili come purtroppo è ancora il continente africano, si entra con uh, con l'aiuto che anche se oggi è un aiuto esatto. economico, però certo, poi si rimane in un altro questo, modo, a mia esperienza, certo. non in Africa dall'altra parte, però quando ho toccato dalla è guerra è stato questo, primo un aiuto economico, nel Viaggio. senso proprio materiale, poi poi si. su un altro dimensione del, del mio progetto, invece è stato di tempo. Mi ha preso solo del tempo, cioè del mio tempo, quindi ha preso parte della mia vita, ma non più economico Che quello che quella che è la cosa strana in in questo suo atteggiamento, atteggiamento di Manuel è che entra e con i soldi vuole ottenere. Non non è un tramite, è semplicemente un ricatto, quindi è una logica occidentale, se vuoi, per ottenere qualcosa che lei non si può ottenere, perché appunto, si crea il paradosso e non si crea una situazione di un pass, non si non si trova una soluzione. Perché sa che e Luns lo dice chiaramente fuori scena, un fuori scena, cioè che scena ma il segretario in separata sede, diciamo. E lei lo sa bene che quello è un mondo che non ha bisogno del suo amore. Tra eh? l'altro crede di non sì. aver bisogno e per cui è questo è il dramma, no? Vuole dare questo amore, ma è consapevole che non che che almeno credono di non sapere cosa farsene. Magari invece poi potrebbe essere molto bello se ne farebbero forse anche qualcosa e è per questo vorrebbe poi dare tempo, eccetera, ma vivendo da protagonista non Certo. Cioè vorrebbe essere la donna lì sposata da questo da questo nero. E lì ritorna, vorrebbe tornare a unirsi alla donna alla figlia americana di yeah. matrimonio. Allora, noi purtroppo questa sera veramente potremmo andare all'infinito, però c'è c'è una strofa che vorrei Giorgio leggesse per concludere la nostra serata insieme. Non impariamo niente dell'essenza. Artefici e mezzi noi del cambiamento in voci bianche e nere. Chi vide e seppe e stommutto per la ripetizione dell'errore. E ne approfitto per salutare Eliana Volini che sarà tra un mesetto <coughs> nostra ospite e eh, che, che poi è poi stato il tramite, insomma, che ci ha permesso di eh, di conoscerci. E in tuo onore ti voglio comunicare anche che a Bruxelles eh, insomma eh, noi siamo siamo qui, insomma, eh, penso che la discussione di questa sera purtroppo non riesca a desaurire le tematiche di cui abbiamo eh, no. parlato, però eh, quando la scuola ti permetterà magari di avere ancora un martedì libero eh, possiamo sicuramente di parlarne, insomma, Ma e magari ospitare alcune tematiche in una possibile presentazione a Bruxelles, ora vedremo. Parliamone, noi, noi siamo disponibili, insomma, siamo abituati a farlo. Gli strumenti ci sono, il pubblico sicuramente lo, lo troveremo e io ricordo bueno. quindi Anfanda Freak di Serena Stefani, edito da Joker, sì, giusto? Sì, sì. Edito da Joker, insomma, un libricino che si legge veramente in poco perché poi insomma questa è anche la bellezza teatrale, quindi insomma, lo leggerete velocemente. Ricordo anche che tutte le copertine di Giovanna eh, di scusami, di Serena sono eh, opera di suo padre Giovanni, che è un pittore che abbiamo anche conosciuto eh, qualche tempo fa e che speriamo di avere anche il eh, nostro ospite a bruscellando eh, tra qualche tempo. Eh, Serena, noi ti ringraziamo eh, se vuoi ancora trattenerti con noi, sì, c'è sì. lo spazio del librangolo e volevo solo ricordare una cosa. L'associazione Dei Piemontesi è lieta di annunciare il secondo corso di cucina piemontese, antipasti Uhlala. e dolci, con Uhlala. lo chef Fabio Villa, giovedì 18 novembre alle ore 18:00, venerdì Uhlala. 19 novembre alle 10:00 e alle 18:00, quindi duplice sessione e sabato 20 novembre alle ore 10:00. Per quanto chi desidera riscriversi, iscrizioni entro il 13 novembre presso Associazione Piemontesi Belgio @gmail.com. E eh, io saluto quindi Ornella che eh, ci ha inviato, insomma, questo eh, comunicato, insomma, ci tenevo a diffonderlo anche dalle eh, frequenze di Radio Alma e di Bruselando. Ora adesso. Imola sì. Ma proprio adesso, Tutto cioè dovevi dirlo proprio adesso che Sì. c'ha lo Dovevo. stomaco eh, che lo so. sì, sì, si sì, sta completamente svuotato e grida "George, ma che grida. cosa c'è adesso? Il lì il lì il lì". Infatti non abbiamo bisogno del tuo stomaco, ma del tuo corde vocali. Le Brangolo. Questa è la versione affamata. Ce l'otteniamo. Versione gospel. Grande di Brangolo. E stasera dato che Marì D e e a Deniam è tornato da un viaggio. Bene. Allora rimaniamo dalle coste ungharesi. Oh, <ride> ah, belle. Delle coste ungharesi. Eh sì, che delle esistono. Delle coste non... ungharesi. No, non esistono. Non esistono, c'è soltanto un mare, diciamo, un nominato meno... mare che si chiama Balaton Tatense, quel che volete. Però ci sono eh, un mare. Cioè un lago, no? C'è un mare di gente. Sì. Lago di Balaton. Insomma, sì. c'è un mare di gente intorno all'Ungheria, quindi il mare c'è. Va bene. Allora sulle coste unghare. Ecco. Ungaresi. <ride> ungare lo dico solo io. Eh vabbè. Cioè, George, ci sono delle picche dei privilegi. Stesse, ci sono anche dei privilegi. Sì, posso dire. Va bene. E delle invità. George, <ride> alla prossima ti tolgo il microfono. Fai parlare Imola. Esattamente. No, comunque, c'è anche anche nella nella macchina stavamo parlando della grande sorpresa di del fatto che i ragazzi di Via Palsi è un libro ungherese ambientato in Ungheria ehm che già ave, avevo anche un'amica che che che non è italiana, che è andata in Italia per fare la scuola e che ha letto i ragazzi di Via Pale ha detto e dopo me ha detto "Ah sì, uno dei primi libri italiani che ho letto". Eh eh italiano. No, ta, no. Ta, ta, ta. Non è italiano. <ride> non è italiano è un ungherese, però voglio voglio parlarvi di un paio di novità perché eh, io devo che di tempo e in tempo comunque vi vi ricordo un paio di ungheresi, ne eh, ha colpa. E eh, quindi Vorrei parlarvi di di cose nuove, tipo di Mog da Sabo, ve ne ho parlato perché mi piace tantissimo, che ha ve, ve l'ho già detto che ha un linguaggio ricchissimo, bellissimo, eh, un modo di spiegare la vita interiore dei suoi eh, dei suoi personaggi che è, che è speciale. Mm. Eh, però eh, ultimamente ha perso un suo eh, un suo cioè non è nuovo libro perché lei purtroppo non può più scrivere dei nuovi libri però ehm è una ultima traduzione che si chiama Per Elisa che era infatti destinata ad essere la, il primo volume eh di di un su, della sua autobiografia, molto personale, molto molto lirica, potremmo dire. E eh, e questo libro infatti mi è piaciuto tantissimo. Lei ha completato soltanto questo primo volume eh, che tratta della sua infanzia Uh, de di de, di de, de, dei ricordi sulla mamma, sul babbo, ma anche sul fatto, cioè loro hanno adottato un bambino dalla Transilvania, per esempio, che è diventata sua sorella e che uh, il loro rapporto è cominciato con un, mo un modo un po' conflittuale perché comunque è un bambino che cresce ad un tratto le, le piomba addosso un bambino portato <ride> portato dal babbo. Comunque si sentiva un po' uh, minacciata, diciamo, nella sua uh, nello suo stato principesco, nella sua stato principesco però principe Siss per Sasco, ma eh, per. Vabbò, ci sono delle parole che mancano in italiano. E quindi eh, quindi il loro rapporto comincia così, ma poi diventa proprio un amore che dura per tutta una vita, cioè diventa un una cosa che definisce un po' anche la scrittrice in modo in cui eh, in cui vive o guarda la sua vita e la guarda come se fosse una la parte migliore di se stessa, questa sua sorella. Eh, è una storia eh, bellissima. Uh, che uh, che è tradotta, quindi ve lo ricordo, si chiama Per Elisa. Ah. Vi ricordo anche un altro suo libro che si chiama Abigail mm. e uh, che magari non vi ho menzionato prima e con questo libro, per esempio, un sacco di ungheresi sono cresciuti. Uh, si tratta della storia di una ragazzina che uh, durante la Seconda Guerra Mondiale è, è nascosta in un istituzione di uh, educazione molto severa. Uh, proprio per farle scappare dagli orrori che pian piano si stanno diciamo affiorando sulla terra ungherese, cioè ci sono questi uh, contrasti fra i fascisti o fra anche quelli uh, che, uh, quelli che che vivono là e che non sono d'accordo con questa politica e uh, e il padre vuole tenerla su ton fuori da questo mondo, quindi lo mette proprio la mette proprio in un mondo isolato con le sue regole e eh, che però eh, la fa crescere tantissimo, alla fine la fa crescere abbastanza per potersi assumere delle responsabilità anche con questo mondo vero che comunque busterà alla sua porta. È un libro molto bello anche questo. Ehm um, un una una sorpresa ed una cosa completamente diversa, quindi cambiamo genere. <ride> e, uh, e e è un nuovo giallo <ride> cioè Unica. in Ungheria non è così nuovo perché già già c'è un secondo volume ma a mia mia grande sorpresa del primo volume hanno già fatto la traduzione italiana cioè sono proprio sbalordita sbalordita <ride> Beh, io ti posso dire che a Buda ho comprato un'edizione originale di Sándor Márai. Wow, congratulazioni. In inglese stretto. Certo. <ride> George è un'edizione un tutta in Ung. <ride> mi ero dimenticata di dirtelo. Imola, ecco. Ecco, quale? Le eh, l'eredità di Esther, che è una delle mie preferite, bellissima. Le hanno fatto anche un film abbastanza mi buono. Mi ha detto, mi ha detto Eh uh, quindi, eh uh, io parlavo invece di condo di Vilmos Condor. No, ma... no, lo immagino che non potessi parlare di Mara parlando di gialli. Beh, e proprio abbiamo parlato un sacco di volte, quindi non mi posso ri ripetere troppe volte. Mara mi piace un sacco, è proprio uno scrittore che avrebbe dovuto ricevere il Nobel. Mio nome. <ride> è proprio uno uno bravissimo e eh, eh, però però non, non mi posso sempre ripetere dicendo che la donna giusta è un libro bellissimo, le braci so è <ride> un libro bellissimo. Allora, oh, <ride> eh, va bene, <ride> quindi vi lascio leggere in pace. Eh, quindi adesso stiamo parlando di una cosa più leggera che invece è di Wilbur <ride> Condor E che è questo libro che si chiama Budapest Noir, oh, anche okay. in italiano si chiama esatto. Budapest Noir. Bello si male, va. E eh, e eh, che ci riconduce negli anni 30 eh, del in, in Ungheria, laddove eh, proprio queste tensioni di cui vi parlavo prima pian piano si stavano un po' formando, perché comunque una una elite politica fascista cominciava a formarsi anche in Ungheria. Uh, però ancora uh, i ruoli non era affatto a, mm, non è, i ruoli non erano affermati, quindi mm -hmm. uh, quindi uh, c'è questo giornalista uh, che uh, che è un rappresentante diciamo del sì, del della futura opposizione <ride> diciamo di queste questi questi processi questi cambiamenti e che uh, si si imbatte uh, regolarmente in uh, in uh, delitti un po' un po' strani, un po' con un colorito politico, ma che uh, anche uh, uh, c'è c'è questo questa sua capacità anche di di presentare un'atmosfera, l'atmosfera di di un di un decennio, diciamo, ungherese particolare, ma anche della città stessa come poteva essere e per anche per questo io lo uh, lo raccomanderei anche a persone che vanno a visitare Budapest, perché Budapest è un protagonista dentro questi libri. Mm che che porta proprio cioè c'è un suo perché là, cioè chiaramente no, non lo mettiamo in dubbio. Eh, quindi quindi ve lo raccomando anche dopo un viaggio, va benissimo, eh. Bene, eh, quindi ve lo ho dato. Eh. <ride> Parentesi frivola, questo lo posso regalare al nuovo fidanzato che ha una passione per Budapest. Esatto. Davvero. Siamo stati utili Esattamente. stasera, sto e consigli lettura di Imala, come io sempre dico e continuo a ripetere da 2 anni a questa parte, sono estremamente utili. No. Ora è il tuo turno. No. Ah, Va beh. Allora, sì, ma ho finito, sono le Parla, Giorgio, Diciamo scusami. gli sgoccioli. Chiamali sgoccioli. Eh hai finito o chiamali sgoccioli? No, ho finito perché anche perché no. siamo agli sgoccioli. Siamo alle 20:50. No, e che diceva che era una persona per Buddha, pensa, anche per le suoi abitanti? forse spero no? di <ride> non, sì, sì, sì, sì, non scoprirlo no? lanciata il dramma occhio che non vede e cuore che non duele allora a proposito di Va ciò beh. volevo salutare al volo il cinema eh, il cinema sintesi italiano che ci permette di poter assistere anche a eh, film eh, di, della nostra migliore produzione italiana martedì 16 novembre alle ore 18 alle ore 20 e 30 La Passione di Carlo Mazzacurati con Silvio Orlando Giuseppe Battiston Corrado Guzzanti e Qua St Stefania Sandredi quando scusa? ]altro martedì 16 novembre purtroppo eh. insomma noi siamo in onda sia per la, la chiesa durata, chiesa eh. se non saremo in onda sapete no, perché eh. giorni eh. 25 novembre invece alle ore 18 e sempre alle ore 20 e 30 sempre 18 anni dopo di Edoardo Leo con Edoardo Leo Sabrina Imparciatore e Eugenio Costantini Gabriele Ferzetti tutto questo al Cinema Sintesi potete, potete trovare facilmente insomma anche il Cinema Sintesi Italiano in Google oppure scrivere a info chioccia le sintesi trattina cinema cinema Italia poi beh Noi sempre un po' di corsa. Alla fine saluto Damien eh, in regia, la nostra Imola di Urgetto. Ovviamente eh, Serena che ringraziamo di essere Buonasera, stata con noi. È eh, fatto il mm. trick Edizioni Joker. Ovviamente Marì D senza voce questa sera vi saluta e vi dà appuntamento a martedì prossimo. Ci vociata. <ride> Avete ascoltato Brucellando